Згодом по черзі вилила на мене кілька відер холодної і гарячої води, а по всьому вклала спати на першому поверсі. На ранок я знайшла подругу на сусідньому дивані, одягнуту з червоними очима після безсонної ночі і з підпертою руками головою. Вона не відходила від мене три дні. А далі. Влаштувала прощальну вечірку, забрала всі ключі, залишила повен холодильник провізії, решту показала в городі, і з'щезла із сім'єю десь у гори. Прощаючись, майже сміялася. «Вважай, я 100 доларів за охорону дачі зекономила!» Вона не обмовилася й словом про мою дурну витівку з таблетками і алкоголем. Але сідаючи в машину, подивилася довгим і виразним поглядом. Ось так я стала господаркою невеликої, але дуже функціональної дачки. На те вона цілий рік доктор наук, подруга, що Добре знаю мою виняткову відповідальність за чуже майно. Отже, я не зможу покинути маленького дерев'яного палацу, навіть коли б хотіла. Сусіди тут навчені бути ненадокучливими. Побут влаштовано чудово. Так що виходь невдала самого обця з депресії, як і з води. Благо, вода поруч. 50 метрів до Дніпра, 50 до озера. Перше серпня. Кілька днів броджу між недобудованими палацами уздовж самого Дніпра. І не розумію, навіщо люди барикадуються за життя. У цього ось господаря явно Проблема з головою, бо це не дача, в'язниця, зусібіч і навіть від ріки, обгороджена високим глухим бетоном. У триповерховій споруді лише три маленькі віконечка, схожі на тюремні, крізь які подають їжу. А вчора сусідка сказала, що господар будинку працює начальником тюрми. Все, приїхали. Які дивні ці люди з грошима. Спочатку зводять прижиттєві бастилі і барикади. Потім споруджують кам'яниці з могил, кладуть багатотонні нагрудні пам'ятники, прикривають Мощі кам'яною вагою, нібито хтось витягуватиме їх звідти А задля чого? Усі свої переваги людина може доводити за життя Хто що може довести з-під землі? Ось двоногі мисливці, полювальники, здоганяльники, переслідувачі Приймають людину щоденно, посекундно, погодинно. Людина людину бере в смертельну облогу своїх пристрастей, амбіцій, бажань. І хто якими грошима заплатить за цей марафон, за щоденне випробування серця на розрив? Ніякий Київ стар зі своєю посекундною оплатою. Не здожене. Навіщо я про це думаю? Мені байдуже, чому так роблять інші? Хай роблять, як хочуть. Може вони барикадуються саме від пристрасті, яка норовить заповсти кожну щелину й пору? А може бороняться від байдужості, що в'їлася у кров, як зараза? Не ж у цього начальника тюрми огорожа без жодної щелини. Може йому комфортно саме так».